ez dute guri erran date, do igandian e, ireitztzenun dela fontea. Ba dire solaza batzuk gandian, besteia gazteleenia bana guri erdan date igandian, ezzirari jo hemen polizak.an bueno, Hai gara horri buruz eh, prestatzen. gure magasina perizi egiteko zen da. hiru bueno, ileite eta erdi labileite pastu dira eta kuxka bat eh, guzak eta zikinak eta ditu goduan, hemen haigara garbittzen betetzen, Negurriak alzen, eh, lurra, lurrian uh, markatzen, jendiak errespetaitan eh, eta distanziaet. Porta nahi gara. Mm -hmm. eh, zuek Nafarroako araudiak, edo Espainiak bai. Estatuan emanak diren araudiak, berditu zuek respetarazi. Si, zein dira? Ah, Baina, bai, zein dira hauek? Habe bai. bai, dira, bai. ha, bai dira eh, metrat eta erdi, bai, metra erdi. leheni gara zuzen bi metra, pues en metro se está dute que no te, fasia pasatzen denean metro ukanen dela, e, respetatu azaltena bestetik. Un momento vi metro tane eta hola erran zutenen, gero badira, dir eskien garbitzekoak garzetan e, eta ez horran tan uste dute egunaindako 50 ezten dute, sartzen aldela aforo horre aigara, maia ez zartzen ditugu gizarta. Bueno, e, horiek arrespetu dugutugu, gero, jendia mazkaikin normalian behar duzartu, hori ez dakit e, de, jendia ez dakit e, denek konprintzen duten zelan jarraden eta hola behar dela etorri. Dener beharko duberran, gero, bagotxabera behar dukuzi nola esen ditzen duen erizasunan. Baina zuek maska eh, ematea eh, georgezkoa izanen duzue zuen dendetan? Baina, baina gu, gu obligatia gara antreprizak eh, obligatzen duen ma, gu, gu maskekin beharro duibili. Uh -huh. Ta kanpotik izten denare ba, baina, etakit, ba, etakit, nute, badela, dira bat, ez duzuna obligatzen ade maskekin saltzea. Eta Azteko, uh, pentsatzen dut, prixatuak sinestela eh? Uh, behitzi, idekitzeko, garai uh, komplikatuak izan dira zuen zateri, ba, ba, ba. langileainitz langabezian uh, eman behar izan ditu zuen? Ha, ba, ba, egon langileak, egon nahi indako latanita amaras etxan ziren. Edo gehio, edo latanita amostak. Ha, du, pastutu, ilau-ilabete, gure, ba, dakizu mezzala gure, gure klientela da, egon, kasik ardan daik egon nahi indako Iparraldekoa fransesa eta guri frontera zarratia pozitzen pues, ditu. Gure aktibitatea finitzen da, hor finitzen da. Eta espero duzu jendea iparraldetik eta bon Frantziatik elandezitatik biarnetik irenduroira. Espero duzu nubre handian etorriko direla. Gogoratek hartzen du ta adibidez maiatzaren 11 sekulako jendetza izan baitzen eta mugak orduan etxi bait zituzten benetan arnegita ah, luzeidena. Bai, bueno, e, mugak ez ziren. Eben bazen diferentzia txiki bat, bazitela nola gure nungiren nikusita, baziten bizui e, libro zirenak. Eta, bueno, frantzian, frantzian kobornuak girek zituelaik eun kilometro mobilidade. Hortuan, jendia bazakin, harnegin bazitela bizui horiek girekiak, tabakoa nahi zuten, tabakoa zen e, jendia gehienik diferentzia zuen produktu bat. Eta etorri ziren unat metan, metan etorri ziren. Orduan, seidan ikusi zuten hemenengo polizek eta autoridadek ikusi zuten hola etxela segitzen alta, zerratu zuzten. Mm hoai -hmm. ez da gozabera ukanen, hoai eh? denakidek izan direnean, errepartituko da hiendia. Ez eh? mm -hmm. diretenak unatetorriko, bada frontera handia da, behu biatik bada zabako eta bada botei da, E, uste dugu etorriko dela hiendia, baina ez dut uste urduan bezalako mezarik, ez dut uste?